Ebu Hazimi të regon se sehli bën sad sa i diun, radiallahu anhu, në hu, e përëdën disa njërz. Me të shpari që kuruar plaga pe gamberit Alehi Selam, a ju tha, askush nga njërzit që e din këtë më mirë se unë nuk kam betur gjallë. Ali ju që a i cili sil të uj me mburojën në e vetë, nërsa fatima i lanta ati gjakun nga fëtyra. Pastaj, morë një copë hasër, e dojën dhe me hirin e sa jam bushën plagenë.